Välkomna till Författarpodden. Jag heter Frida Skibäck. Och jag heter Agnes Hellström och det allra första avsnittet idag ska vi ägna åt att prata om bokkontrakt och den snåriga vägen dit. Ja, och det finns ju en särskild anledning till att vi har valt att starta den här författarpodden. Eller hur Agnes? Jajamän, vi känner väl lite att vi, vi har saknat en podd som denna. Eller framförallt i, i vår egen väg mot att bli författare själva. Så tror jag att vi hade haft väldigt mycket glädje av att få höra lite mer om vedermödor och knep och tankar kring författarskap. Så därför har vi dragit igång den här podden. Ja, och vi hoppas ju kunna dela med oss av mycket av det som händer i författarvärlden eller förlagsvärlden. Och många av de saker som vi själva var väldigt nyfikna på när vi var aspirerande författare kan vi kanske avslöja för er nu. För det är verkligen en hemlig värld, eller så upplever jag den i alla fall. Det är så många saker som det är, som, det finns så många tabun, det är så mycket man inte får prata om i den här branschen. Så vi hoppas kunna ge er lite insiderinformation om hur det faktiskt funkar och ser ut. Jag kanske är varandra lite skvaller också. Vi sitter ju ändå i varsin ände av landet och spelar in den här podden. Får ge mig lite lunda författarskvaller så ska jag försöka... Ja, och framförallt får ju du ge mig lite Stockholmskvaller. För jag sitter ju nere i Skåne. Och jag känner mig faktiskt ganska utanför hela branschen och förlagsvärlden. Mitt förlag till exempel och ditt förlag och de flesta stora förlag och författare finns ju i Stockholm. Men blir det mer overkligt tror du av att vara så där lite distanserad från... Författar huvudkvarteret eller vad man säger? Ja, jag tror faktiskt det. Och jag tror att det är både är på gott och ont. Till exempel så har jag ju aldrig träffat min förläggare. Och bara en, en sån sak är ju ganska konstigt egentligen. Och jag har aldrig träffat någon på mitt förlag. Utan vi har ju mejl och telefonkontakt. Ja, så man blir lite avskärmad när man bor i en annan del av landet. Men det gör ju å andra sidan att jag kan koncentrera mig väldigt mycket på eh, skrivandet. Um, och det är ju inte så att jag blir iväglockad på en massa förlagsmiddagar och releasefester varje vecka utan jag sitter för det mesta framför datorn och skriver. Ja, det kan ju för sig är en bonus. <laughs> Då har du skrivit rätt många böcker också på kort tid. Ja, så det, precis. det bevisar ju att det är bättre att bo ja. långt bort. <laughs> ja, men ja, men absolut. Det finns fördelar. Ja, och när jag var aspirerande författare då kändes det här avståndet ännu större. Så vet du vad jag gjorde? Nej. Det var verkligen så oerhört mycket som jag var så himla nyfiken på. Och det var så svårt att få tag på den här informationen. Så jag skrev ett antal riktigt pinsamma e-mail till flera stora författare. Och frågade ut dem om olika saker som jag nu i efterhand vet att det här får man ju absolut inte fråga en författare om. Okej, men vad, vad frågade du om då? Jo, nej men jag frågade om lite allt möjligt. Alltså till exempel, hur får man ett förlagskontrakt? Eller behöver man en agent? Men en sak som jag frågade ganska många, det var ju det här med hur mycket säljer en författare egentligen? Alltså hur många böcker säljer du på ett år? Och eh, då fick jag ju väldigt många artiga svar. Alltså alla var väldigt vänliga och, och så. Men någonstans så var ju den underliggande meningen i de flesta svaren att det där ska du faktiskt ta och skita i. Och det vet jag ju nu, alltså det vet jag ju själv att det, det finns ju, det är ju den frågan som man som författare absolut inte vill få. Det är ju verkligen tabu att prata om. Hur många böcker man säljer. Nej, och samtidigt känns det som det är en av de första frågor du får som författare. Var, hur mycket har du sålt? Och att, att det är någonstans lite... Ja, men det kanske är lite samma torrets grej som att fråga, prata om vädret eller fråga vilket könens barn har. Att det är så det enklaste sättet att fylla. <laughs> ja, och det är ju en viktig fråga. För det är ju en viktig del av författarvärlden. Man vill ju få en bild av... Om det går att försörja sig på sitt skrivande. Och till de som frågar så brukar jag säga ungefär så här. Att om man i runda slängar säger att en inbunden bok drar in ungefär 100 kronor efter omkostnaderna är betalda. Och du får då 25% av det. För det är ju ofta standard i ett förlagskontrakt. 25% av, av, av vinsten eller intäkterna. Då, då innebär det att om du då... Behöver få ut ja, men kanske runt 200 000 per år. Om du har låga levnadskostnader. Det är ju en fördel med att bo på landet. och kan man ju bo lite billigare. Då kanske du behöver dra in en halv miljon om året. Eh, för att kunna ta ut det där då, efter skatt. Och då behöver du sälja ungefär 20 000 inbundna böcker på ett år. Och det är ganska mycket. Alltså det, det gör inte ens många av de stora författarna. Så det, det är rätt viktigt att veta det. En, en, jag tror att en genomsnittlig debutant säljer ungefär 500 ex. Så det är ganska bra att vara medveten om det. Kan inte du berätta om, om när du fick det första förlagssamtalet i ditt liv? Jo... Allting började ju för mig med att jag, jag skrev en däckare. Jag hade ju alltid drömt om att skriva. Jag hade skrivit lite noveller och jobbat lite på tidning och sådär. Men jag hade nog aldrig liksom tänkt mig att jag skulle kunna skriva en hel bok. Det kändes som något så otroligt uh, ouppnåeligt. Men sen så såg jag på tv uh, filmatiseringen av Camilla Leckbergs Isprinsessan. Och när jag satt och tittade på den, för Camilla Läckberg, det, det kan man ju liksom inte sticka under stol med, att hon är ju en, en jättestor förebild för alla, alltså jag skulle säga alla författare i Sverige. Om det är någon som inte ser upp, säger att de inte ser upp till henne, då tror jag faktiskt att de ljuger. Och när jag tittade på isprinsessan då, då förstod jag för första gången hur en intrig var uppbyggd. Jag hade nog aldrig riktigt funderat på det innan. Så jag, ja men då tänkte jag att vad fan? Jag provar. Jag skriver en deckare. Och på den tiden, det är ju ett par år sedan nu, och det har ju kanske inte hänt så mycket egentligen, men då var det ju bara läckare överallt. Alltså gick du in i en bokhandel så var ju 90% av böckerna deckare. Och det var deckare man, alla på alla topplisterna, det var bara läckare författare man läste om i tidningen och sådär. Så, där. så att, ja, då skriver jag väl också en deckare tänkte jag. Och gjorde det. Och så skickade jag in den till tre stora förlag. Och så tänkte jag inte så mycket mer på det där sen. Men en dag när jag var på väg hem från jobbet. Då ringde det på min telefon. Och då var det ett 08-nummer. Ett Stockholmsnummer. Och jag känner inte så många i Stockholm. Så det är ganska ovanligt att det ringer ett 08-nummer till mig. Och då, någonstans liksom så, så kände jag på mig när jag såg det här telefonnumret på displayen att det här är ett viktigt samtal. Så jag svarade och fick då ett samtal från en förläggare på ett av de stora förlagen som hade valt ut mitt manus, Manushögen, och läste det ganska fort då och tyckte jättemycket om det. Och hon sa till mig ungefär att ja, men vi, vi gillar verkligen ditt manus och vi är jätteintresserade av att ge ut det. Jo, men det kändes ju såklart helt fantastiskt. Alltså jag, jag kunde inte tro att det var sant. Jag blev ju helt utom mig av glädje. Och samtidigt så fanns det en liten, liten känsla så här någonstans av att men, kan det verkligen vara så här lätt? Ska det gå så här fort? Och det visade ju sen att så lätt var inte. Utan efter det där så, så hade jag en lång väg, fortfarande en lång väg kvar till utgivning. För förlaget återkom och de sa att vi tycker jättemycket om sättet du skriver på men din huvudkaraktär är alldeles för ung. Kan inte du prova att skriva en däckare eh, i samma stil men gör huvudkaraktären lite äldre? Eh, och då gjorde ju jag det såklart för att jag var ju alldeles jag var ju eldologer över det här. Jag var ju så glas jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Och jag förstod ju då att det här var ju verkligen min chans. Så jag skrev en till Gjorde huvudkaraktären lite äldre. Följde de tips jag fick från förläggaren. Skickade in det nya manuset. Och förläggaren ringde upp mig. Jag skickade manuset på fredag tror jag. Och hon ringde alltså typ upp mig på måndagen. Och sa, jag älskar din bok. Jag läste den över helgen och jag fullkomligt älskar den. Och det här kommer bli så himla bra. Och då tänkte jag att Yes! Nu, nu kör vi, nu blir det, nu blir det åk av. Nu är det, nu är det klart, nu är jag författare. Men sen så dröjde, eh, fick jag vänta ytterligare några veckor. Och förläggaren hon bad mig vänta eh, ett par veckor. Hon sa att vi ska ta upp det här i manusgruppen. Vi ska diskutera om vi, liksom, om vi verkligen kan ge ut den här boken. Och eh, sen en dag så ringde hon tillbaka till mig och sa- Frida, jag är jättelässen, men vi kan tyvärr inte ge ut din bok. Vi har beslutat att den påminner för mycket om en annan författare som vi redan har. Och det var ju fruktansvärt alltså. Ja, det var en sån chock. Jag var ju helt förstörd. Men det, det, alltså det är så knappt för det var ju mitt i den här processen som vi lärde känna varandra via internet om man säger, via varandras bloggar. Eller, och för jag satt ju lite i ett liknande läge och jag tror att, att de allra flesta som inte haft någon kontakt med förlag utan enbart närt en så här författardröm tänker att så här, det kommer det där samtalet och sen så är det skriver du kontrakt och sen så kommer boken ut och, och allt är frid och fröjd fast det vad jag har förstått nu men nog inte heller fattade då. För jag var jättefrustrerad. Jag hade också fått ett, ett ja. Och sen så blev det ja, massa knas på vägen när man säger. Och jag fick skriva massa nya versioner hit och dit. Eh, och eh, till slut blev det en bok då. På det, samma förlag som jag hade kontaktats av. Men jag kände ju någonstans. Jag var ute och bara så här. Nej det här det är inte okej. Kände jag. Nej. Och jag tror att det är, det är ju också en maktobalans som är ganska påtaglig att, att det är några stora aktörer som är förlagen som har miljarders människor som typ blir glada om de i princip får betala sina utgivningar själva i vissa fall. Alltså att det är en så otroligt prestigefylld eh, bransch att, eh, att de är så medvetna om sin makt och vi är så medvetna om vårt underläge. Men jag var nog lite omedveten om mitt underläge precis när det drabbade mig, och därför blev jag skitsur. Men Och då hittade jag dig, och det var ju en härlig bonus. Ja, verkligen. Det är ju väldigt skönt att ha någon att prata med när man är mitt inne i den där processen. För det är så, alltså helt plötsligt, så måste man ta sådana jättestora beslut och svåra beslut. Eh, –om saker som man inte har någon aning om hur de fungerar. Och eh, när man drömmer om någonting, eh, den här drömmen om att bli författare– –den är ju så påtaglig, särskilt när man väl har skrivit ett manus. Och då vill man ju det så otroligt gärna. Det är så mycket känslor inblandade. Så jag var i alla fall livrädd för att jag skulle säga eller göra någonting– –som, som kunde förstöra alltihop, så att det inte blev någon bok– och särskilt när det är som du säger sådär, att det är så det är så mycket tabun kring att prata om ja, men frågor som ekonomi och kontrakt och hur går det tillväga och hur mycket säljer du och sådär, att det, det, det gör att det blir väldigt svårt att få korrekt och konkret information om, om vad jag ska begära som, som författare. Så det tror jag. Men där har författarförbundet tror jag kan vara en ganska bra bollplank i de lägena. Men att det är ju inte säkert att du har koll på det heller när du bara går och... Ja, och som du säger, man är ju i ett sådant underläge. Så det är verkligen svårt att stå på sig till exempel och kräva saker, utan man, man är ju, man bara hoppas och önskar och vill så otroligt mycket. Men du Dagnes, Agnes, hur, hur började det för dig? Hade du en lika snårig väg till publicering som jag? Nej, alltså jag hade ju också någonstans haft den här, så här barndomsdrömmen om att skriva en bok och sen så gick jag en kurs i, som heter Kreativt skrivande på Södtörns högskola som lite så gick in i olika genrer och det var i slutet av den kursen som jag tänkte så okej, okay, nu, nu skriver jag väl den där jäkla romanen. Som jag har drömt om. Och så se om det går. Och så gjorde jag det. Jag tror att jag gjorde det på typ tre månader egentligen. Men jag gjorde det ganska intensivt. Eh, och sen skickade jag iväg den till... Eh, ja, vad var det? kanske var det åtta förlag totalt tror jag det var. Och jag skulle på en jättelång utlandsresa. Eller jättelång. Den var väl två månader kanske. Så att jag lämnade bara min e-postadress eh, till dem jag skickade manuset till- och jag hade också fått efter att jag skickade väg fem av, av manusen eh, hade jag fått ett tips av en kompis som var ihop med en eh, för detta förläggare att jag inte skulle skicka den till manushögen. Sen har jag också fått tipset av att inte sprida den informationen, men nu gör jag det. Det tycker jag alla kan få ta del av. Att det är mycket smartare att skriva en konkret förläggares namn och posta den till det förlaget. Så landar det i alla fall på den personens skrivbord. Så det gjorde jag då med, med ett manus blev det till slut för att två förlag kunde jag inte hitta namngivna förläggare på sajten. Så att det blev ett förlag som fick den namngivna manuset och det var även de som ringde. Fast det var jag fick ju via ett mejl då eftersom jag bara hade lämnat eh, mina mejluppgifter. Så det var samma dag jag hade kommit hem från den här långresan och jag hade lite sån här molande ångest för att jag hade ju någonstans tänkt att så här: någon kommer ju nappa och jag kommer bli utgiven och när jag kommer hem från den här resan så kommer jag veta vad jag ska göra om mitt liv. Och så kom jag hem och ingenting hade hänt förutom några refuseringar som hade trillat in. Och sen när jag laddade ner alla mejl till min dator, då puff, så låg det där. Va, vilken spännande bok och snälla ring mig så tar vi ett möte. Så jag hade ju verkligen bananskalsresan. Sen, och sen blev det ju två omskrivningar. Innan kontraktet skrevs och, och i efterhand har jag förstått att det inte alls ovanligt eller särskilt mäckigt att gå igenom en sån process. Så att jag, jag har verkligen haft en sån här Ja, öppet spår in i mål, lite grann. Med, med min författardröm att bli verklig. Så... Ja, och det är ju verkligen orättvist, skulle jag vilja säga. Så där ser det ju inte ut för de allra flesta. Det är ju en solskens även om du hade lite krux på vägen. Ja, och det är det som jag kan känna mig själv, att jag är lite, jag är lite så här bitter och cynisk i min personlighet. Kan jag? Att så här, jaha, var det inte svårare än så här. nej nej, men då undrar man ju. Hur, alltså, att det är liksom att jag kan, jag, jag, jag kan, har lite svårt att se att så här, oj, jag kanske faktiskt, ja, förtjänade flyt. Eller jag kanske råkade flyt av en anledning. Eller utan jag tänker mer så här, nej, det måste vara något fel på alla människor som, som mm. låter mig ha flyt litegrann. Och det kan ju vara lite småkämpigt att brottas med så här, i, i, i den kreativa rollen kan jag känna. Mm. För du känns ju mycket mer så här, Fan, jag ska bli författare, kostar vad det kostar, vill och jag vet att jag är bra. Liksom. Ja, men jag tror att just att jag fick det där samtalet, det har betytt otroligt mycket för mig. För även om det, det kändes bittert just då, att det inte blev någonting av mina däckare, så var det ju ändå ett kvitto på att ett stort förlag hade, hade sett potential i mig och tyckte att jag kunde skriva. Jo, du skrev ju massa böcker emellan där. gjorde du inte För det var inte ursprungsmanuset som blev antaget sen, eller hur? Nej, jag blev nog faktiskt ganska chockad när jag eh, insåg hur otroligt svårt det var att bli utgiven. Jag hade nog hela tiden trott att skriver man bara en tillräckligt bra bok då kommer man bli utgiven på ett eller annat sätt. Men så funkar det ju inte riktigt. Det är så otroligt många eh, hinder du ska ta över för att bli utgiven. Och ett stort förlag de får ju ja, kanske runt 3 manus per år. Och de blir ju då liggande i enorma manushögar. Och eh, det är inte ens säkert att, att förlagen hinner titta på alla manus. Så att för, bara för att ta sig vidare liksom från manushögen till, till manusgruppen- där de faktiskt är intresserade av din manus- överväger att ge ut det, det är ju ett jättesteg- och även om du då kommer vidare till manusgruppen så är det ändå inte säkert att du blir utgiven. Sen finns det ju ett ganska smart trick. Och det är ju att, att välja ut en förläggare på ett förlag och skicka ditt manus direkt till honom eller henne. Nej för jag tänker att det och sen, för det är där det du säger det stämmer ju så väl för att även om du skickar din en specifik förläggare så ska den specifika förläggaren gilla just ditt manus och sen ska de tycka att just din personlighet passar in bland deras författare och att du är en potentiell flerboksskrivare och att du är ett potentiellt varumärke och det är massa saker alltså jag tror att på många sätt har nog författarskapet gått från att det kanske handlade om att skriva ett, ett väldigt välskrivet manus till att Folk ser dig som en produkt. Att så här, är, en, är du en potentiell produkt? Eh, ja du är ett bra manus. Och du, du har en spännande personlighet. Och ja men vi kör på dig. För det sa de till mig. När, när jag skrev kontakt till, till slut då. Att, att man satsar på ett författarskap. Mer än på en specifik bok. Att det de ser är att. Så här, har den här personen. Eh, förmåga eller liksom potential. Att, att, att ploppa ur sig fler böcker. Som kan liksom bli en del av. Vår gemensamma resa. Liksom. Sådär. Men samtidigt så känns det ju jättetråkigt att vi ska eh, knäcka alla drömmare. För det vill vi ju inte. Nej, absolut inte. Och jag tror faktiskt att för min del så har det bara varit en fördel att jag har fått kämpa för det här. För att kampen tar ju inte slut när man får sitt bokkontrakt. Alltså det är ju bara början på resan. Sen ska ju boken redigeras. Den ska marknadsföras och säljas. Man ska skriva fler böcker. Så att, alltså jag tror att man lär sig så mycket av, av den här, eller jag har lärt mig så mycket av den här resan, att det har bara varit en fördel för mig. Eh, och jag har liksom kommit över många av de hinder som så säkert vanliga första bokförfattare eller de som det har gått väldigt lätt för i början eh, kämpar med. Till exempel så har jag knappt någon skrivkramp eller skrivångest längre. Jag har helt enkelt inte tid med det. Oh, shit, jag lägger typ 80% av min skrivtid på att ha ångest. <laughs> över att jag inte skriver. När jag tänkte när jag skrev min förra bok så tänkte jag så här: om, om, om ångesten överväger euforin- då kanske jag ska omvärdera det här och se om det verkligen är jag vill hålla på med. Och nu just nu känner jag: nu är jag väldigt bra skrivflow. Och jag tror att nu är jag lite kniven på strupen gentemot mig själv, för att jag satt upp ett manus. Nej, jag har satt upp en deadline för mitt manus. Som är ganska snar. Och jag måste skriva tio sidor om dagen just nu. Och då funkar jag bäst. Då är det så här, nu jävlar, tut, tut. Och så skriver jag den där andra halvan av boken. Då mår jag jättebra. Men sen är det så mycket bitar i den här hela processen. Där jag kan känna att så här, jag är ute och valsar i ingenting. Och sen är det väl för att jag... Men jag är ju frilans liksom på heltid. Och nu har jag varit föräldraledig också. Att jag inte jag har inget så här, lärarjobb. Eller någonting som tar tid från mig egentligen. Utan jag kan disponera min tid själv och då, då blir det ganska påfrestande kan jag tycka. Ja och det här känns ju som något som vi får ägna ett helt program åt. Just skrivprocessen och hur den ser ut och hur vi arbetar med våra böcker. Men Agnes, yes. din allra första bok, alltså ditt första manus, blev ju ändå utgivet. Och det är ju en otrolig bedrift. Kan du inte berätta lite om hur det gick till? Ja, ja och jag, alltså, där kan jag ju fortfarande känna att jag går och väntar på att Poletten ska trilla ner lite grann. Att jag, ja, men det där allra första mejlet jag fick, det var kanske det. Det kanske var den största glädje jag kände eh, i hela processen. För känner ju så många bitar hela tiden, det tar så lång tid, allting. Och till slut när du håller din bok där i handen då min första tanke var ju såhär åh oh, jag kommer aldrig våga öppna den här för då kanske jag hittar ett korv fel någonstans. Men att sen jo det, det blev en bok av det och jag kan ju känna att eh, det är så det är jättekult och jag tror att jag eh, jag kommer fortsätta vilja skriva böcker även om jag inte alls gör det i det tempos som du gör. Du verkar ju ha en, eh, ett enormt driv hur gör du? Får eller ur dig alla dina böcker egentligen? Ja, nej men alltså jag tror att när jag var så nära att bli utgiven och sen inte blev det, då vaknade ett sånt jävlar namma i mig att, lite grann att jag ska liksom visa dem att, att jag visst kan bli utgiven och att jag, jag är en författare och satsa på. Och så tror jag också att jag ville det här så gärna, jag drömde så om det. Och när det då inte hände, då fick jag så mycket... Jag har så mycket kreativ energi uppdämd inuti mig. Så jag kommer nog kunna skriva... Jag har ett, ett stort antal böcker kvar att skriva. Det låter ju fantastiskt. Men jag tänkte, när du, när, när du skickar in... Jag tänker på olika knep som liksom går att använda sig av och så. När, hur, hur mycket viklar du i ditt följebrev? Det pratas ju ganska mycket om att det är viktigt. Alltså jag tycker faktiskt att det där med följebrevet- det är lite av en myt att det skulle vara så himla viktigt. Självklart är det bra om man kan presentera sig själv- så att man framstår som en liksom någorlunda intressant person. Men det är ju inte följebrevet som man får ett kontrakt på. Det svåraste är ju egentligen, kan jag tycka- att beskriva sitt manus på ett smart och säljande sätt. Och där har jag ett jättebra tips- Kika på lite böcker som tillhör samma genre eh, som ditt manus och se vad det står på baksidan. Alltså Läs baksidetexten till de här böckerna och försök sedan att skriva en sån baksid, eh, baksidetext till ditt eget manus. För även om din bok handlar om tusen olika saker så måste man kunna koka ner det till ett par säljande meningar. Så försök att skriva en kort sammanfattning av din bok som är så spännande att andra skulle vilja läsa den. Det där tror jag verkligen på, just att, så här, att kunna skala ner hela sin handling till en mening. Att ha det som en, ja, men, oavsett om man är utgiven eller inte, för att bara träna på att eh, paketera sina tankar lite. För det är ju, ju svårt att berätta vad ens bok handlar om. Det, jag tycker ibland det, det jobbigaste som finns är att båda ja, frågan... Ja, vad handlar din bok om då? Och då ska man liksom försöka sammanfatta ett, ett manus som man har jobbat på i, i alla fall ett år. Och som handlar om tusen olika saker och har mängder med teman och karaktärer. Då ska man försöka beskriva det då jättesnabbt och snyggt och säljande. Ja. Och det är väl det som ju skapar det problemet lite att, att det blir så svårt. Och att därför kan det vara bra att kliva ur det och sen liksom för sig själv formulera eh, vad, vad den faktiskt handlar om tänker jag men, men skrev du, alltså, för jag tror mitt förebrev jag tror inte jag tog upp handlingen i min bok överhuvudtaget i den jag tror bara jag skrev en så här, ä, agiterande text om ä, varför jag skulle stöta mig med alla när jag, om den här boken kom ut och typ la lite så här i knät på flaggan. att vill du inte ändå se folks reaktioner om den här boken kommer ut det funkar ju, men så, och det är det, jag, jag vet inte, det, jag, jag tror samtidigt att så här, om du inte, om du inte når fram med det, alltså att, att förlägen håller med om att så här, oh, det här låter faktiskt lite spännande, då blir det ju lite plattfall för då är du inte en sagt vad du skriver om lite grann. Mm, och följebrevet som hängde med mitt eh, manus eh, till Charlotte Hassel, som sen blev min debutmok, debutbok, det var faktiskt ett, ett standardbrev. Så jag tror inte direkt att det påverkade mina chanser. Däremot så har jag faktiskt publicerat det brevet på debutantbloggen där jag bloggade under mitt första år som författare. Hade du med bild på dig själv eller? Jag minns faktiskt inte. Alltså jag har haft bild med i flera följebrev. Och det där tyckte jag var rätt så jobbigt. Alltså det känns ju lite pinsamt att skicka med ett kort på sig själv- men samtidigt så tänker jag att ju mer förlagen verkligen ser en som en riktig person desto lättare måste det ju vara för dem att relatera till mig och då tänker jag att mina chanser att bli läst ökar. Vad tänker du kring att skicka med egna omslag och så? Jo, jo, men det har jag nog gjort en gång. Fast det fick jag ingen respons på direkt. Och jag har nog testat de flesta typer av följebrev till exempel så såg jag en intervju med en förläggare som hade fått ett manus eh, från en tjej som hade skrivit en deckare. Och då skrev hon i sitt följebrev att jag har skrivit en jättebra bok och dessutom är jag mycket snyggare än Camilla Leckberg. Eh, och då sa han då i intervjun att han tyckte att det här var ganska roligt. Så då skickade jag faktiskt min deckare till honom och så skrev jag i mitt följebrev att jag har skrivit en jättebra bok och... Eh, Dessutom så är jag faktiskt mycket snyggare än Jan Gio. Um, och det tyckte jag var ganska kul. Det, det gav inte heller någon utdelning, tyvärr. Han kanske inte tyckte att jag var snyggare än Jan Gio. Så, så kan det ha varit. Men det var tillsammansförläggare som hade fått där Camilla Lekberg brev. Ja, men precis. Den yes. kanske fick så här 50 följebrev som alla handlar om. Alla var snyggare än uh. Ja, det är ju möjligt. Lite som att alla förläggare kommer nu få höger av manus på sina skrivbord. Och det kommer vara mitt fel. Så jag kanske har gett ut min sista bok nu, vem vet. <laughs> Vi kanske båda hamnar på svarta listan. Men du, en annan sak som jag också tänkte på mycket eh, när jag då eh, försökte bli utgiven det var ju det här om jag skulle berätta för förlagen att jag nästan hade blivit antagen. Och då var det en del som rådde mig att jag absolut inte skulle göra det. För en refusering är alltid en refusering. Men det visade ju sig sen att förläggarna faktiskt var väldigt intresserade av det här. Och när de hörde att jag nästan hade blivit antagen. Då ville de läsa mitt manus. Så att det, det är ju ett bra tips. att Har man fått ett, följebrev, förlåt, ett svar med en liten fotnot i att ja men vi gillade ditt manus. Men det passar inte oss just nu tyvärr. Då ska man absolut berätta det för andra förläggare. För det är de intresserade av att höra. Det tror jag också. Och sen är det, ju, det visar på ett enormt driv att fortsätta och inte ge sig och övertyga dem. Om att du, att du vet vad du håller på med lite grann. Jag, jag kan känna att jag är tvärtom. Jag tror att hade jag blivit refuserad så hade jag grävt en liten grop och lagt med den. Och aldrig mer skrivit något. Men, men det har ju väl också med. Ja, jag har ju nog ett enormt bekräftelsebehov på det sättet. Att så här, och det är jätteknepigt just i den här branschen, kan jag ju inse. Jag fick en tur att jag bananskalade mig igenom det då. Annars hade jag ju aldrig fått hålla på med det här. Ja, men det är verkligen en, en komplicerad värld att befinna sig i. Nej, och sen kan jag känna att det är så här, alltså den, den här att vara en, en person som inte är känd för någonting annat som skriver ett manus och skickar det till manushögen. Jag frågade en förläggare som jag träffade på en releasefest ganska nyligen hur många av dem alltså hur många plockas ur manushögen som inte förläggaren själv har talat om. Och det är ju så få. Det är typ nån om året av alla böcker som ges ut. Så att det är dels att ligga på och, eller att etablera någon egen typ av person i kontakt med en förläggare men sen också, det är ju, jag tycker att det är lite lite nedslående att, att det är väldigt mycket så här kändisbaserad litteratur som ges ut att så här, det är kända personer som får skriva berättelser om sig själva mycket även om de förstås också är läsvärda på väldigt många sätt så blir det lite som att så här författarrollen håller på att byta skepnad lite grann ja, jo. jo, men så är det ju absolut Men du Frida, hur, hur gick det till slut? Vad blev det för bok för dig? Jo, jag la ju faktiskt ner det här med däckare. För jag fick två jättebra tips. Dels då så fick jag att veta att förlagen, alltså marknaden när det gäller däckare var så himla mättad eller är så himla mättad. Förlagen är trötta på däckare, de vill inte ha fler. Bokhandlaren är, är trötta på däckare. Så det var ju ett jättebra tips att byta genre. Dels fick jag tips då om att också rikta in mig på de mindre förlagen. För det hade jag inte riktigt gjort. Och eftersom jag är historiker i grunden så bestämde jag mig då för att skriva en historisk roman. Och det gjorde jag och det var superhärligt. Jag hade verkligen jättekul när jag skrev min debutroman. Och så skickade jag in den. Och sen inom två veckor så fick jag ett samtal från ett litet förlag då, som var jätteintresserade av att ge ut min bok. Och då blev jag såklart så otroligt glad. Alltså den känslan går ju nästan inte att beskriva. Det är ju så härligt när man har kämpat och slitit med ett manus att få fådra samtalet från en förläggare. Och eh, den här förläggaren, hon ville skriva kontrakt direkt. Så då tänkte jag att, vad fasiken, vi kör. För jag var, alltså dels var jag ju så sugen på det här. Jag hade längtat så himla mycket. Och dessutom var jag högravid. Så jag kände lite att det hade varit så skönt att få, få det här gjort innan bebisen kom. Och i efterhand så kan jag ju se att, alltså jag vet ju flera författare som har blivit utgivna på stora förlag just genom att de har, blivit, de har fått ett erbjudande från ett mindre förlag. Och så har de ringt upp de stora förlagen och sagt att nu vill de här ge ut min bok så vill ni, vill ni också det så får ni skynda er liksom, nu har ni en chans. Och ställt förlagen emot varann och på så sätt förhandlat, förhandlat fram ganska bra eh, kontrakt och sådär. Men jag tänkte inte på det utan just i den stunden så vill jag ju bara, jag vill ju bara få ut min bok. Och det var, nej, det var fantastiskt när det väl hände. Ja det kan ju vara smart att göra också om du, om du har gjort en så här egen rangordning av drömförlaget. Och det är inte de som hör av sig först. Sen om det är det drömförlaget som hör av sig först då kanske du inte behöver göra det. Men om det är ett lite mindre förlag så kan det helt klart vara en smart idé. Ja, och jag tror generellt att man ska våga tuffa till sig lite mer gentemot förlagen. För om de hör av sig till dig, då betyder ju det att det verkligen finns potential i det du skrivit. Då kan du ju skriva, du har ju någonting. Så man ska inte, man ska inte vara så, så rädd, man ska tro på sig själv. Men hur var det för dig då, Agnes? Ja, så jag, jag, jag skrev ju om internatskolor då. Eh, som jag själv hade gått på. Så att jag, jag, var väl, eh, jag tror att det kanske bidrog till att jag var lite så här nervig inför släppet. Eh, för att jag visste att det kanske inte skulle falla helt i god jord eh, hos alla jag kände. Som hade gått på internat eller hade koppling dit och så. Så att för mig var, var, tog de känslorna ganska mycket över hela processen. Men jag hamnade ju också i ett sådär läge. Eh, jag blev antagen och sen var jag också gravid. Och så skulle vi redigera klart boken innan jag födde barn. Och istället så födde jag barn i vecka 30 då, tio veckor för tidigt. Och samma dag som mitt barn då kom med akut snitt, så mejlade förläggaren första omslagsförslaget. Som jag fick se då när jag låg typ upp och ner i en sjukhussäng. Och därifrån så gjorde jag allt arbete kring så här, ja skulle skrivas, allt arbete med omslaget och... All, alla förberedelser inför boksläppet så att jag, jag kände mig ganska snuvad både på min gravitet och på min första bok lite grann. att de, eh, de skulle inte ha byggt plats så där riktigt i prioriteringsordningen säga. så att jag, eh, när den väl kom ut alltså jag, när, jag, när jag fick mitt så här, muntliga kontrakt säga, där samt, alltså, samtalet om det här vi vill ut då, eh, då var det bestämt att den skulle komma ut ett år senare så att när allting fördröjdes då eh, skulle den senare läggas och komma ut ytterligare ett halvår senare. Och då kände jag bara, nej men på riktigt det går inte vi. Den måste, den måste ut när den skulle ut. Mm. För att det blir såna enorm, så mycket, enormt mycket tid som går till allting. Och det här, jag vill nu skriva typ tre böcker där egentligen men att det blir som ett stilti, Jag tyckte jag. Jag satte mig inte och började skriva nya böcker så fort jag hade blivit antagen. Vilket jag kanske borde gjort. Det kanske hade varit mer dödat lite tid i väntan. <laughs> Men sen fick det ju, alltså den blev ju nog väldigt bra mottagen. Alltså det där med att bli recenserad är ju inte en självklarhet här. Jag har också förstått att så här mycket av de här tankarna som jag hade innan jag blev Utgiven, då tänkte jag att man blir utgiven Och sen så blir jag recenserad i alla tidningar Och sen så får jag sitta med i några morgonsoffor <laughs> Och i några radiokanaler <laughs> Så skrivs det några reportage om mig Kanske <laughs> Nej, Inte riktigt så naiv, var jag. Men lite att så här, det är inte ens givet att du blir recenserad liksom. Det var helt nytt för mig så. Och det blev jag ändå Och sen var det väl lite så här, svajig kritik Och det kan ju också vara jättekul Att prata mer om i ett senare avsnitt Hur man ska hantera det men hur kändes det när du fick boken i handen då? Var det liksom så här: wow, det är det här jag har kämpat för nu i ett och ett halvt år? Nej, jag kände mig lite så sådär avdankad och vågade ju knappla dröjren. För att jag tänkte att jag skulle hitta massa fel. Men och efterhand så kan jag känna, så när den hade mognat där något år. Då har jag kunnat läsa högt ur den och jag har kunnat känna så, här, wow, det här är ju bra ju. Det här är jag skrivit, att den här skräcken för alla korvfel har flugit iväg men jag, jag kan känna att jag, jag är ganska svårt för att, att eh, marknadsföra mig själv sådär. att sådär, men, jag har skrivit en bok hörrni. medan jag skrev boken, jag sa det inte till någon när den blev antagen, jag sa det i princip inte till någon då heller för att jag tänkte att det kan alltid gå snett och när den fanns ute så tänkte jag oh, ska jag säga till alla att de ska läsa den tänk om de hittar massa fel i den jag är extremt ängslig författare jag måste skärpa till mig ordentligt hör jag när jag pratar Mm, och jag kände nog lite likadant att när jag fick min första bok i handen så var det lite grann att, jaha, var det inte mer än så här? Och det är ju lite konstigt för man tror ju någonstans att det är det som är klimaxet när man har den färdiga tryckta boken i handen. Men så är det ju inte, i alla fall inte för mig. Utan för mig så har nog klimax liksom, legat i att när man ser att det blir en bok av det man skriver, när manuset börjar ta form, när man närmar sig slutet och karaktärerna där har hänt massor av saker med karaktärerna och historien knyts ihop det är där den stora tillfredsställelsen finns, det är liksom någonstans njutningen med att skriva Jag håller helt med Upploppet, alltså där precis när, när jag hittat formen och bara skriver klart det är nog min bästa bit av författarskapet och sen också att, att, att jag gillar ju att debattera så att min andra bok var ju en fackbok och då fick jag ju debattera jättemycket i alla möjliga medier det, då var jag i mitt esse kan jag känna men då är det ju också att det blir en sakfråga som pratas om och inte så mycket så här hur ordföljden ser ut i mina böcker Mm. Okej okay, Agnes, avslutningsvis så skulle jag vilja rikta mig till alla som lyssnar på den här podden och som själva drömmer om att bli utgivna författare. Jag tror verkligen på riktigt att om man har den här drömmen om man känner liksom i sig att det är det här man ska göra då kommer man bli utgiven förr eller senare. Och det här med att bli refuserad, det är ju en del av systemet det är ju snarare en, en regel än ett undantag. Alla blir i princip refuserade. Och eh, alltså, till och med de allra största, mest framgångsrika författarna- tittar du på dem så, så har ju de liksom fått, också fått leta- tills de har hittat rätt förlag. Och man brukar säga att liksom, Astrid Lindgren blir refuserad- och Stephen King och J.K. Rowling. och Så är det, så funkar det. Och för att du blir refuserad- eh, det betyder ju inte att du inte kan skriva att du inte har potential som författare eller att du inte kommer bli utgiven utan vill du verkligen det här då stå på dig då, kör på kämpa på, ge inte upp för det kommer hända för, förr eller senare så, så har du en bok i din hand jag lovar. Ja och det jag tänker också är att så här att det, det går ju att hitta fler vägar än just att bara skriva ett manus skicka in det. det är ju många som har upptäckt genom typ bloggar, sociala medier. Att vara med i diskussioner kring olika saker. Om man den här... Eh, ah, gud, nu kommer jag inte ihåg vad den heter anser Fifty Shades of Grey. Det var väl en, en liksom webbroman. Ja, det var ju online fanfiction. Eh, som, som liksom fick jättemycket eh, läsare så... Det går ju att förverkliga dem på olika sätt och jag tror att det, det är inte så statiskt längre just förlagsvärlden. Även om det är själva målet för många är ju att så här, bli antagen av ett stort förlag. Men att det finns ju många vägar att gå både genom mindre förlag, genom eget förlag eller genom att publicera i andra liksom, medier än, än en Ja och jag känner till flera författare som har debuterat med egenutgivna böcker- och sen marknadsfört de som 17 och visat liksom att kolla här, mina böcker kan sälja jättebra. Och sen då fått förlagskontrakt på bok två istället. Och det är ju ett utmärkt alternativ. Ja, om, det, om, om drömmen är att skriva så är det du ska göra. Det är väl ganska sårigt. Ja och sen när det där kontraktet väl kommer, och man då har hört av sig till flera förlag, skickat sitt manus till flera förlag som jag gjorde då med Charlotte Hassel, då fick ju jag sen höra av mig till de här andra förlagen och säga att ja nu har jag faktiskt fått ett kontrakt så att eh, ni kan ju slänga mitt manus, ni behöver inte ens läsa det. Och det var ju en riktigt härlig så här revanschkänsla. Även om nu ingen, han refus eller ingen refuserade ju Charlotte Hassel för att jag fick ju som sagt kontrakt direkt. Um, men det var så himla härligt ändå att få göra det. det var ju, jag fick ju ringa till förlag som hade refuserat andra manus då, mina däckare. Och eh, det var rätt kul för de var ju, jag fick en del svar och de var ju väldigt trevliga och sådär, önskar lycka till och så, eh, grattis och så. Men det var också några förläggare som, som skrev och, och sa att ja, det var ju typiskt att jag inte hann kolla på din bok för det där lät ju som, som det har varit intressant för oss också. Så så kan det ju vara. Ofta blir de ju lite mer intresserade när de hör att ett annat förlag också är intresserade. Men det jag kan känna det är väldigt generöst, eller vad man säger, omtänksamt av dig, att, att höra av dig till förlagen också med tanke på hur det kan ta så här år att vara på att de inte har läst just mitt manus. så Det var ju det var ju skönt att det var en söt man, händen söt man. Hoppas jag att du njöt av ordentligt. Ja, jo, men jo, det gjorde jag. ja Så alla ni där ute som har skrivardrömmar, det är bara att köra på. Dröm stort och ge inte upp. Jajamän, jag håller helt med och vi är väl två levande bevis på att helt okända människor kan bli superförfattare. <laughs> eller vad säger du? Eller hur? Aspirerande superförfattare i alla fall. Äh, men vi är jätteglada för alla som har lyssnat idag och om eh, ni vill ställa några frågor eller bara höra av er på annat sätt så kan ni göra det till forfattarpodd.gmail.com Så återkommer vi. I det snaraste med ett nytt avsnitt. Har det fint? Mm. Ja, och det här har verkligen varit jättekul. Så tack så, så mycket för att ni lyssnade på oss. Ha det bra. Hej hej. Hej då!